Egunon? Egunon, zerg nahi duzu? Shingar bat plasek baduzu. Bai, dena, Zein nahi duzu? Bai onako shingarha edo iberikoa. Baduzu etxekoa? Bai, zembat nahi duzu? Begeun eta berrogeita amak gramo hartuko dut. Besterik? Ez untsa da. Zembat da dena. Lawe euro, Eta beho goita amaz Tori Tori, susenda. Do, milesker. Beste aldi bat arte, pasa egunon. Gisa bera, agur.